Гетьман із жахом дивився на ті картини. «Ні, я не вірю, матчінко рідна!» Сльоза котилася по його щуках. «Ні, того не може бути. У нас же козаки, у нас вольниця, рівність, право, у нас держава своя, військо запорозьке, де наші церкви, школи, хто всі ці зайди? Він кинувся і почав із криками рвати ту картину, що я йому показував. Був подібним на божевільного. Я посміхнувся, та раптом посмішка моя згасла. Перед очима потемніло. Переді мною стояв Іоанн. «Ти що? Пусти мене, святеннику!» Я спробував вирватися, та його свята сила тримала мене міцно, стиснула за горло. «Не переходь межі недоле! Ніколи не дамо тобі на поталу людей чесних, Богу душею і тілом відданих, таких як іскра, богун, Виговський, вони не твої, тож не лізь до них. Він був їхнім патроном, хоронителем усіх Іванів на Україні. І щось останнім часом наші стежки стали дуже часто перетинатися. «Гаразд», – пообіцяв я, – «більше не буду». Настане ще той час, що воїнство Христове поквитається з вами нечистими. Він пустив мене, сам махнув рукою, показав Виговському і мені іншу картину. Там була Україна сильна, вільна, заможна. Вона пережила страшне лихоліття, Вирвалася з московських та польських кайданів Та встала з колін Стояв біля неї дух козацький Віра Христова, слава минула Розквітла земля українська І не буде кращої держави на світі Ну це ми ще побачимо Гаркнув про себе я І на чотирьох виліз із цієї хати. Розділ 34. Я повертався додому. Дорогою думав собі, що буду робити тепер, коли виходжу у відставку. Роботи було вдосталь, треба було відбудувати хату млин. Моя душа зовсім побіліла, сам не можу збагнути. Як це сталося? Віддаючи свою чорну, вам у моїй душі її зовсім не лишилося. А може річ в іншому? Уся справа в землі вашій, вона свята, і витягла з мене ту чорноту. А ще Іоанн, може то він з ангелами щось наробили. Я відчував, що зовсім став людиною. Мене тягнуло до сім'ї, хотів дитину, кохав без тями свою Катерину. Я хотів працювати, побудувати власний дім. Мені безмежна шкода стало, що я не робив, стільки біди людям. Ні, те, що виробував старшин труба бою, це нічого, така робота в мене мочила совість за Ольгу за атамана шила, за тих людей у срібному, за божевільного. Не буду більше брехати, лихословити, не буду красти та зраджувати своїй дружині, щоби хоч трохи заспокоїти сумління. Я й вирішив розказати вам усю цю історію. Надіюся, ви зрозумієте її правильно, бо всі ви люди і під Богом ходите. Такій задумі я й доїхав до яру. Тут почув запах паленого, запах страху і біди. Мій біснуватий кінь пришвидшив ходу, і скоро ми стали перед спаленою хатою Меланки. Що ж це робиться? І божевільного вже нема. Я зіскочив на землю, став бігати по корчах шукаючи Катерину, гукаючи її. Вони з Миланкою сиділи в очереті на березі Озерця. Були гулі, притулилися одна до одної, обійнялися і говорили собі любесенько, посміхалися. «Кляті відьми зі своїми штучками! Ви що тут робите?» – гримнув я. «У нас тут свої справи відьмські. Меланка посміхнулася і стала на повний зріст. Я обмацав її своїм поглядом від голови до ніг. Гарна була лярва, проте мені зараз було не до цього, що сталося. Сірко був. Тебе шукав. "Добре, що ми з душею вирвалися", відповіла спокійно Меланка. "Прокляття. Тепер він мені жити не дасть. То вбий його." Ні, не займай, він дуже небезпечний, до мене підбігла Катерина. Сховаємося від нього. Я збирався розпочати нове життя, і ховатися ні від кого не збирався. Він сам винен, що зачепив мене, я напружив свій зір, почав оглядати всі околиці. Засідки ніде не було, зате свого нового заклятого ворога я побачив у найближчій корчмі. Він сидів із товаришами, пив горілку. Заспокойся. Моя темна нічко не плач, заспокоїв я свою жінку. Зготуй мені зілля сонного, та щоби міцніше було. Ти що? Вона знову стрепенулася. Він може вбити тебе. І як же це він зробить? Скажи, скільки разів мене вже рубали, стріляли, молитвами били, місцями святими, навіть у землю закопували. Та я все ще живий, я бачу сірка своїми очима ще здалеку, можу сховатися під своїм туманом, та ще у мені ось які м'язи, які плечі, руки і рубатися вмію, я його порошок зітру. Говорив так настільки, щоб заспокоїти Катерину, як щоб нагнати відваги на себе. Внутрішній голос підказував мені не йти. Страх на мене напав. Однак я мусив захищати не так себе, як Катерину. Сірко все ще сидів у корчмі, пили, пили. Незавіки ще якийсь час гулятимуть на Україні, доки не вступляться назад на своє Запоріжжя. Я підійшов до корчми, окутаний туманом, заглянув у вікно. Запорозців було чоловік двадцять. Корчмаур був давно моєю людиною, тому вкинув зілля козакам у горілку, а сам утік подалі. Час минав, Запорожці пиячили. Сірко курив свою люльку і пив із ними. Катерина каже, що він характерник великий, що силу має. Нічого він не знає. Простий хлоп. Розказують таке, що навіть читати не вміє. Зараз усі позасинають. Я піду всередину і переріжу сонному горло. Так легко і просто. Коли повстають, їх отамана більше не буде. Хто вбив, усе на них спишуть. Мовляв, зарізали у п'яному шинку. Ніхто із січової старшини не повірить в те, що чорти з пекла забрали їх Кошового. Козаки один з одним почали хилити голови на стіл. Збоку це виглядало, наче вони перепилися. Скажу вам, що якби не горілка, той не знав би, як до них підібратися. Сірко оглядався, дивився, як один за одним падають його побратими в бою із зеленим змієм. Напевно, його це немало здивувало. Раптом він і собі схилив голову.